Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salam ala Rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa mëntabiahum bi ihsani la Jumiddim Allah në më dhuare falenderojmë fatin përti ndim dhe falekërkojmë lafdaz dhe bëkimet Allahu qokhjë bi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam bi faminët i shokët dhe të gjitha që ndjekin në rrugën ture dhredin në fund të kësaj bota të nërële zërë të nërële zërë kemë qaluar se flasim për sëmundjen e pasimit të epshit. Dënë takimin e parë në lidhje me këtë sëmundje kemi trajtuar kuptimin e drejtë se çfarë nuk kuptojm kur themi me fjalën pasimi i epshit, do çfarë nuk kupton kjo sëmundje dhe rreziqet që kjo sëmundje i shkakton dhe i sill në jetën e mësitimtarëve. Sonë dhe me lenin Allahu xhallahu ala do të vazhdojmë një pikë të radhës që ndihmon në shtjellimin dhe sërimin e kësaj teme respektivisht të kësaj smundje, e që ka të bëjë me manifestimin e kësaj smundje jetë në jetën e përditshme. As kusht për njerëzve nuk pranojnë se e pasun e epshën. Ngase epshja është diçka që realisht nuk ka, nuk ka ndamt mirë në mesën e njerëzve. Ose ne kur flasim për do të thot manifestimin e kësaj smunitë përdëshme si kur si kemi thënë në shum smunitë tjera nuk synojmë as së se që të marrim në duar të drejtën për të gjykuar të tjerat, besoj kjo nuk na takon neve. Mirë po, i mësojmë këtë rregull, i mësojmë këtë shaja për të siguruar se mos vallë ndonjëherë na ndodh që ne ta pasojmë epshin, ndoshta duhet të menduar se është ndryshe është ka këtë rëndësi se kësaj djetarët kanë shkru libra të posaqme për epshin. Ibn Gjozi Rahimullah e ka një libra do tëtë në dy vëllime që fletë për dhe mënhewa e ka qëvajtër. Do tëtë qërtimi dhe shëntëshmëria e pasimi të epshit. Dhe atje në kuadrë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të se një riu që është i pregun nga kës mundja, si vepranaj, si mendanaj, si shfaqët kës mundin jetë në përdeshme. Andaj disa tregues praktik, që përmesturën mund të kuptojmë ne për vetën tonë, për asken tjetër, për vetën tonë sa thua valë, a jemi të pregun nga kës mundja, për nuk jemi të pregun nga kës mundja. Në kuadrët asaj që djetarët e kam përmandur, e ja munduar që mi përmbledh ato më kryesorat edhe pse ka të tira që kam përmen por ndështë ta mund të i kthejnë këtyne nga ndë një aspekt të saktuar ndaj mundohem sënë të Melena La Gjelleora që në gjëratë të jënë sënë dhe tjetë me karakter më te për praktik do në praktikisht si shfaqit kjo smundje një jetën e një besimtari një jetën e një riu të reguësit praktik do të të të prejkis nga kjo smundja. E para që mund të përmendim të ndërru dhe zërë është qasja dhe përdorimi selektiv i fesë. Allahu Gjallu Ale kur ka kërkuar nga ne që ti bindemi shpallis e ti Gjdo ku në kuran ka ardhë, do tëtë kërkjesat për nështrim. E nuk ka ardhë askund, do tëtë e, për selektim. Unë e përja o shpallja që është me mira, e pasta ju zidhënja që ju përstatet. Së ka ardhë kështu aftë. Por ka ardhë, do tëtë që të pranojmë të tërënë. Nga ja që ka ardhë për Allah Gjallat Gjallalju. Për ndaj edhe vetë feja që ka armët e pejgamberi s.a.ll. në kam në islam, në nështrim. Në islami ka dy kuptimet rënseshme. Kuptimin e në nështrimit dhe kuptimin e paches. Qa në kuptonë që në pache me bindje, ti bindesh dhe nështrosh Allah u Gjallu Gjallu. Prandaj, sa ka jetë që Allah u Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gjallu Gj do të, nuk lihet anash, por përmend edhe ky element. Se besimtari të vërtet janë ata që, a do të, "wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khayratu min amrihim." Nuk i takon as të besimtarit apo besimtariesh, që kur Allahu gjykon për diçka, ata ja, të për zgjedhën çfarë do të marrin e çfarë do të lënë. Jo, besimtari këto nuk i takon. Këja është i dikuj tjetëra, ma besimtarve ju optën. Nëndaj, nëse e marëm, përsham, në të kaluarëm, grupacionet që kanë dalë, që kanë shurë rrugën e pejgamberit sëllë së allosallëm, së nga të parët, këvarigjet, pasajt e tjetët me rrath që kanë dalë, dhe të shumë se, ta ata, këj mentalitet është shumë i qartë. Ta ata, këj mentalitet është shumë i qartë. Dhe thotë, këvarigjet, qëfar kanë marë? se neriu një mëkat nëse e bën del PF-ja dhe mëkatari përgjithmonë mbetet në xhenam. Edhe disa premtime të llaç që i kanë pasur ata. A janë shërbëtu të më argumente po? Janë shërbë. A janë shërbëtu të gjithë argumentet ju? Jo. Janë shërbë vetëm argumente kërcënimit. Por ju edhe me argumente inkurajimi janë shërbyve të me argumentet e, do të thot, frikës, për ju edhe me argumentet shpresës, në qases elektive, që to ajetë, që to a di dhe për po mduhen mu, me imanë amë tënë, për, tën. për ndenë dhe djetërat i kanë quajtur, Ashabul Hawa, pasus të epshit, pse, nga se kanë marë, në bëjë baze epsharake, epshit në këveçaj, që në e minujmë, epshit seksual, ko, dhe, ko epsh ideologjik, apo, njëri është ideologjikisht e psharak. Ideologjikisht e psharak, e ka ideologjinë të ndërtuar në epsh. Kjo është kjo është ë ë pjesa më e rrezikshme, ë prekjes nga epshi. Ideologjikisht kur kuptimet preken nga epshi, kur mendimi preket nga epshi, nëpër përshëmull ë ë, ë ndonjë organic aktual i tupit nga epshi, kjo problem është po pasujat nuk kënt në loja. Krasin me, kur prej këtë, përshambull, sistemi i të mënduarit, i të konceptuarit nga epshe. E të këta, këtë system është që regullu. Dhe, pastaj, kanë dashme e legjitimu këtë platform ideologjikët e tyre me qëka? Me qëasi selektivin dhej shpallis. Kanar tjertë, përshambull, të sëndët kanë thonë që o njëri ju e kundër të këvarëgjve përsham kanë thonë se njëri ju mjaftën një me gjuhë me thonë së besim ta edhe pëse në zemër s'ka besim edhe pëse në gjymëtyr s'ka besim e kundër ta i kanë marë vetëm ajetët dhe argument të kuna shpresës, beqët të që i ka shpresë kështët lajlele në gjënët që ka, ka thonë kështët, a po la la, që, të e kështë lajlelele e kështët Në shumë që të vetë me të cilët kanë pasë qasje dhe të të përgjithshme pa preashtime komplet i e e dhe i shpallësën e hljusën e volgjema përde janë të balansuarit në gjitha aspekt ka tata frikë dhe tata koshprejst dhe është kjo dhe është kjo pikrish tama si kurse balansën shëriatja edhe qështë të kamashdu vazhdimir në që njerëzit të ndinë kënë mentalitetë kënditalitet thash do, do të thotë e psharak i cili ka bërë që njerëzit në mënyrë selektive me përzjedh nga argumentet ka marrë pastaj me kalim në kohë forma ndryshme se ka pasur këtë formë. Për shembull ka pasur forma tira përzirje, përzirje, e tira përzjedhje e përzjedhje e dietarëve për të marrë përgjigje. Për shembull përgjidhja e përgjigjeve caktuara që i plëcon kërkjeset dhe knacit e caktuara. E kështë më rrathu. Përndaj, gjithë djetarë të në lozër, sa do që i madhë ka qenë, gjithë dhe gjithë të gjithë taj për shambullë, mendime mendime që nuk qëndrojnë. Nuk qëndrojnë. Këtë e gjithëm të kësahafet e përgjimberit, sallallahu, sallallahu, sallallahu, kanë thonë në qëka si pasasoj që mirë po, nuk nuk rrëna i apten për ndaj njerëzit gjithë mund djetar nga kam suar se të kërës e kërën me përëma matutje se jo gjdo mendim që e thët dikush është i pashtatë shumë përmendjek edhe sahabën e së është atër. për shambull i bëni homiri rrëdjallahu tali anhu në abdes ka kërku që të lohen edhe mrehen asyun nga vezvesi nga foka a bën diku shkët imri mesudi ka pasfurm caktuar me t'rrukus eksemërat domon që kanë duaz si të pun, sipasë do ta përmand tani pikë e pasaçme. Mirë po më mor në çdo mذهب njeriu i ata që i për shtatet kanë thën dietarët. Kan thën dietarët se ai cili përzihet mbledhet i tërshërit e ajapën. Don ai çmyr selektive, çka i pëlqen merr te ky, çka si pëlqen smertë krye kështu me radhë realisht krejt shirët aja është për mbreda të. Dhe bi qëfar baze njeri ju jo e bënë këtë përgjede, dojt bi bazë në epshit. Se nuk ekshtu e treta. Allahu Gjallu Allah ka përreashtuar mundësin me eksistu e treta. Duh e eksistojnë. Betëm duh e eksistojnë. Si kësa Allahu Gjallu Allah tha në Kur'an. Faillem jë stegji i buleke, Nësa ta nuk të përgjigjën ty o Muhammed, nuk e ndikin rrugën tonë, falem ëmë në majët të bi unë e hua e hunë. Atë nuk ka e treta, e dyta është i ndikin epshet e ty unë amë tonë. Ose ka më honë sinceritet në përpjekje për me njohët vërtetën, ose ka përdojmë i epshet për me e selektu të vërtetën. Ska të retë në tonë. Po. Apo? ose sinceritet e sinceritet i ka shenët e veta, duke të i djetë kërë është sincer, për me njëtë vërtë, ose ka qasje e pësharake për me e selektu dhe me e gjymtu të vërtetën. Prej treguazve të tjerë, se një është i prejku në kësë munje, të ndërdozër është të, që regullimi në dheprime dhe kundërshtimi në vepra. Çka donë kupton kjo? Allahu jalla jalalu tazallu është ai i cili përcakton, domthonë ai është ai i cili legitimon veprat dhe është ai i cili përcakton rëndin e veprave të legitimuara. Apo për shembull i kemi pas shtyllat e Islamit shahadeti, namazi, agjerimi, zeqati, haqë. E mpesë, si kështë e kaon hadithet e njërat e përgamerit, sallallahu a.sallam. Këtu janë shtyrat e islamit, se sëla nga ator shtyrat, mirë po, a janë të gjitha këto shtylla në rëndësi, në praktik, po dhe në praktisjet e barabarta, nuk janë atë. E kështë në kam su se nuk janë? Allahu, Jo. A mundun na posha me alon çka po ta marr me ty për shembot? A është zekati më e rëndësishme namazin më shumë? Vallahi me këshir halal do të ka zekati. A është mundësia? Jo, jo. Allahu ka përcaktuar. Kjo është farz, kjo është nafile, vullnetare. Kjo është obligative e kjo është vullnetare. E kjo është gjet ku, e kjo është nat ku. Allahu ka përcaktuar gjitha këto. Dhe çdo funksionon normal sistemi të vepruaret tek njeriun normal, që nuk është i preku nga kësë mundja. Por njeriun që është i preku nga smundja e epshet, që e pason e epshet, do në tenton që epshet ti mendiku edhe në vlerësimin e veprave në rangimin e ty në e kështë të më rrannot. Edhe gjithasht e gjenë kundërështuës, kundërështënës, për shambull. E gjenë për shambull për kushtuar për namaznate, ndërësë kërëvjen kua e farzëve, i krynë shkallë e shkaplën. Mirë, i badetje kërkën farzin, pasaj në filen, e po, mirë, po epshi, rëngjëdë natën, se më rgjumi, e kësë më radhë, arësujetë shumë të caktuara, që mund të mblidhen edhe falet apo. Aja falje është në rëjgo, për. për matë falje, të në tënë që, dhe më thonë, të mbush, apo të arsjetan braktisë në të zoprujë që në më rëndësjetan ose si kur së të thëti bëndjauzi, Rahimullah ruhët s'ka ishë mërësht nga në disa gjerat caktuara që të i kalon në vezvese për shambull kur kalon pra ndë një e, venit caktuar osa mund me kon aty ë në uja diçka për vilat e rruhet mos po stërpik natën. Kjo është në rregull pyetën çit mohës. I kujdanshum shumë, shumë ato. Rrugët mos me shkel as ti buprac. E çon komën lviz. Në rregull kjo ma din kët mos. Ndërsa nuk e gjën të kujdanshum haramat e mbyllaja, por gojon fiesht me leccime, shikojnë me leccime, po mirë nëse nëse nëse përcaktuas i kujdesit është, knesia laot, i shdo është me rispë atje, po kër përcaktuas i kujdesit është epshi, atëre ka, kësëllëj, mëhon, kunderthënjështë dhe paradoxët e kunderstimesh. Ase të thotë i Bëngjauzi Rahimullah, për shambull, fitën në mënyrë të pandershme, me ndaluarën, Bëngjauzi Rahimullah thotë fitën, për shambull, me kamot, fitën e mashtrime, e pas taj jep sada ka apëtën. Kja është dëmëhon mënyr e pësharake për me arësjetu keqëbërinëtën. Si kurse kemi cikë, është omë i fitën në pëndershme, vë kja i vjellë një milion euro, ose një qënë një euro, ose më nëzisa, e pas taj shkanë i marë një fukare e shpijë apëtën. E atoj shpijë e fukares, apo jënë nështëa 5% për qimë, Nga total i parën e që qëti fukarasi e ka vjetër, thëm. Edhe, bëhët, bëmërës, jepën dekoratët e, e kështë më rra, thëm. Ajë mundët njerëzëm ju, për mënoj, mëja u fitu simpatinë dhe knetsinë, për Allah i thët, epsht dhe këndjek, thëm. Për epsht tonën ju këndjek më opën, jo për Allah në gjëllë u alë, thëm. Për nejë këndërthënjet në jetë në përdesh ma, thëm e gjenë të është, nuk e, u kujdes për me kruhet, e haramet është me dy komi gjutur në të të, afton. E gjenë të u kujdes për dësana file, në shënë farët i ka të, të humbur, afton. E gjenë këtë, në ka kundërthënje, s'kuptojë, që është kjo, s'kuptojë, që është, që është, që është, që është, që është, që është, që është, që është, që është, që � Edhe ke shku ma von me këqyrë, çka ka bëu punë. Etj apo duke punuar në një vend, duke ndresh një pjesë bashës, si ke thonë me nreshtin, nuk ka çim pjesë marrëveshjes apo. Edhe po ta ndresh atë. E pse këtë? Po kam çaf. Po kam çaf. Skinë u korrja, un po kam çaf. Un ko do të di çmimin të përgjithshëm, po kam çaf më drejt. Poçi, mashallah, çfarë njëri ndersëm apo? Ku shkruaj me këqyrë atë punën që paguam për të sa ka preka atë? Feran. Të mirë që to e boma, masësona. Unë përçi të bëj përçi të pijes në shtëpisë të kom paguat. Kish pas kuptim. Kish pas kuptim me të lavdhu për këtë pjesën e bashkës kur e shek ky këtë pjesë në shtëpi që e pagu për të. Mirë po, ti po mirësh me me me, me bishtoj atje ja anash apo të kuptë që të kum thonë punu. E makilon pa kry punën që e pagu për të. A, kjo është tash e pa kuptuesh popull. E çka i bën kjo? Po ka qen këtu makallai me punësa atje. E hajtë Kjo makalaj të Allah nuk përnu e shqabu Nuk shkan feja ku përmë shkon mu makalaja Ose përma dënë qërështët shpirti So hi Shpirti edhe, edhe, edhe, edhe lehësime të vinë Mas farzit të dhe Kry obligimet të një përzet A ka kuptim të nëzër dikush Se kanë gjinnur Ramazan e lë Se gjinnur Ramazan E të një këllën shevali A se va pa A një dëm ju e njënën se shevalin Shëvali është për ata që kanë një Ramazan e Allah, sa shëvali për ty? Epo, e po, ndaj pësëngjën e shëvali, pëse kom alet me njerëzë, edhe epshe, edhe nefsi, është alet i shëjtanit, ja lehëcen në filen kërëhup farzin. Shëjtanit në iman me kry në filen, veç farzin më se kryonë. Me ta, halakat sistemin e, veprimit e ka lau të barë e ka ota halat. Ndaj, të nëgrozër, Edhe kë në tregues se bëhet fjalë për problem apo për pasim të teprit. Së stan nga këtu ka ka shembuj vet të vetë shumë gjetë të përditshme, por për shkak se ka shumë pika që duhet të më përmend, thjesht këto që po i përmendim janë të mjaftueshme sa më sqaroj për çfarë treguesi bëhet fjalë këtu. Treguesi radhasë të vozrë është ë imagjinimi i ER suetimeve dhe vendosja e pendjesave pacien ose ju jo serioze për me, për me ju shmang ndonjë detyrim të caktuar, obligim të caktuar, ndonjë pjesëmarrje në punë të caktuar. Për shkakun i punës të caktuar, s'ka interes e përshtitën ta, s'ka kufarisave. Andaj sill nuk ka interes e përshtitën ta, nuk gjen motiv me bëtu. Gjen motiv, nuk nuk gjen interes për shembull këtë. Një praktikë të caktuar që kërkohet për të më dhon diçka a ma nuk i përmene të amni, i shkan për shamu dikujt fama, së ngupët e pëshetik, e ta shqysh me ik, fëllon me gjithë arsutima. Ose ose të tjera, për shamu, arsutimi nga më të ndryshme të arsutim. Kërë të, të. Kër pejkamberi, sëndë Allah së mi tha, me simtarën e me dine, se duhet me dalën të bukë, për me e, eh, më mbrujt, islamin edhe me mbrujt, shtetin asoj kohë që e ndërtej pejgamberin sallallahu sallam ata që nuk e kishë ndërmen me shku pëse pëse nuk paguhej ja, nuk, nuk paguhej pagu dhe me thonë sakrifica karshia asoj që kishë mundësi me e mara për. ka se më në fika të mërshin pjesë gjithë mund beteja me pejgamberin sallallahu sallam për dy aspekte e para dhe më thonë, për të të regu një farlojnë, lojalitet në e pegamer në somë, që të mbeten të mbuluar, atër kur nuk ishte puna shumë rëzik, ose rëzikanin kër kishte, dhe më thonë, të reguens se plashkja e luftzë mund tishte, e mai, më të ishte kogja e ma ima përta. Mirë po, kër kër kër lojalitet, ose kërë përfitim, nuk ishte i ati nivellis sa so kërkujë sakrifica, atë me njëherë aktivizojnë në arsuetimet, arsuetimet e të thonë arsuetimet e ty në kuj andaj kur pekamersëm kërkojnë nga ta me dojnë qëfarë la ten firu fil harë o dëgojnë allohën mos në qitë kjitë gjekëse në kolë gjekë a shkonë njerën shketin më uëthu për nërët me dine nga te buku hëpër 800 km edhe është kërku në muajt e vapës me shku në muajt e verës temperaturën në meronë Pa ta so përndzet se kanë pasë, ata përndzet kanë dalë. Ama si avlin mu zhegi, din të bukëm. Me qëka ka matë aja avlina, avlin e se din? Me epshë. Ndja Allah gjëllë në uale, oa wa këthej ndrysh e thanë, kullar u gjehenne me e sheddu harva. Zjarë i gjenimit është ma i nëzitë, se që gjopë të, apo? Zjarë i gjenimit është ma i nëzitë. Pra ndaj, javlin me bojtë në zitet e gushtet për mëshpëtu zjarmit e xhenimit apo matematika juaj është gabim ju ka prehsh kalkulatori jini tu gje gabimisht ju po matni që këjt pun kryen me dillë në dhonia as jo jo skruen këjt pun me dillë dhonia as ku do pun kryen bakm ndryshe andaj kalkulo ndryshe ata thon nzet është nëse nuk shkojm i pushtojmë xequt e gjejmë në rën tjetër atë gjatë rënë ja rësullat e ja më smut, grune ka më smut e kësu me rogë dhe betoni, betoshin në Allah se ka në rësullat pasha Allahun ja rësullat ku mdo ashtë marrë me ty po që ashtu një kërëton atë pun që zemrë më ka dik që së po më i marrë me ty ama që ka me bu pega më rësullat të në kuptim du një asë rësullat të për mirë po Allahun ja rësullat u tha nëse ti e u falë unë së kom një u falë nëse ti e rësullat të në Se unë e di pëse e kalë. Allah në rrujtë. Andaj në mund, vendusje pëndjesët dhe. Zhegë. Më në një që ka thanë? Ja, Rasulë Allah, menëzit dhe iman e këna bo. Menëzit dhe besim e këna bo. Me shkuat tjetë tutë në spravohëm me gratët. Se përshkym të rëmakt, e rëmakt kanë qenë rrace bërë. Apo? Për arapt, rrace tërhecë. E thënin që me bohme në dalë gratët ju në botë për lëmë për nebë Mos në e pravë ka imanin. Në e për iman e kjena, në e për dëvëshmëri e kjena, e kështu më ratë. E Allah prap ju dhe përgjigje. Ela fil fitën e ti se këtu. Që e sprova që i klin për i saj, që ato me dy komë të në ratë. Që është të bjenë, kjo është legjë, Allah u gjenë dhe gjelë, a da është e mi këpi sproves? Po, pse? Për epshe, po. Epshi komënë citë sprova, ma t sa njerëz, për shëmë i thush, për më falë, o, vë Allah, i kësha pasja, po, qebe do, i qëtë do pëngjesa, do arësjotime, të cilat, për shembul, të cilat, në pun tjera nuk eqzistojnë ato, jështë që eqzistojnë a japë të. Për shembul, nësa njerëz, për, më, mën, kër të jë thush, lekit haram, lekit pun të kjeqe, ose, falen e mazin, bëni kitë pun mirë, qëka do q Ato, tete që më zote, se ka që u halaj madhë i zëtë. Sa të Sot dëvatë shumë, me besim pasën në kaderë. Apo, me besim pasën në kaderë. E mire o lamë, po tëmë, a o penges kaderi për me bu një punë, po. Që kjo penges, apo del në të në onë, të avi që kur duhet me shku të kalahë gjerë dhe o halë, të. po tëmë. Po shambull, që kjo penges, apo del kur, po shambull, po shambull, uh, kur po të zbrazit barku, edhe buka përpara. Për, për shembull, ethash me sti edhe me zbukus apo del kadere, me vonë që unë s'përpreku bukun te të shkruan Zoti me marrsta bukës përprej kopa për shembull. Apo pendjeshtu kadere për shembull. Ose pendjes në jap çetar saktum apo del caktimi me atë pendjes. Apo vetë kur po duhet më ju këllat është pendjes. E shaj që vetë kur duhet më këllat është mëngjes. E çfarë komun di kjo porese pasi më jep shtovllafën. S'ka lidh di këme devësmëri, s'ka lidh këme besim atë andaj vendosja e, e e e arsyetimet mund inekzistente, spaçenat nësë jo reale, abstrakte. Do të thotë realisht kur tia ndrysh qasjen e saj e është e është se nuk i përdor të një arsyetime për punë të tëra që i përshtaten, i përshtaten epshit të të jetës. Pra i tregues vet pasimi i tepër është arsyetimi i mëkateve. Seja është të më katë ato? Do më thonë, shiko atë atë partë, atë atë partë, do më thonë, si kurse përmana, vendosim pengese e kështu më radhë, për me legjitimu veprimin. Këta, të shky radhës, të regu si radhës, këja dinë se kjo gjuna, e dinë që nuk ka mirë kështu ato. Mirë po pranimi i ti, se kjo është më katë, është veç fazë filestare, si përfatsore, formaliteti, Mënyrë pas kësaj, pasojnë arsyetime të sad realisht jo me kuptuesë, kjo gjuna që po bën, ama kë nima çfarë ka punë ataft. Për, për. për shembull, Allahu xhalla wala thot në Kur'an: "Afaman zuyina lahu su'u amali fa ra'ahu hasana." Ahtë po ato që janë hi e shup pun tek xhia ka filluar me i po të mirat. Pune e keqe, e keqe është të për ka fillu më duke, ka fillu më duke e mire. Për. për shambull, një është e din që kjo punë është e keqe. A më dhëtë koha ka që është ola. A po, e përdojnë faktorin koha për me arsu më katimin. Për. E përdojnë faktorin vend për me arsu vendimin. E, për, e përdojnë faktorin mosh për me arsu më katimin. E kështë më ratë. E kështë më ratë. Përënde vlas dhe vlasti Jusufit Ali Isam, a e kanë ditë se po bojnë gjuna se vabë, kër e kanë gjithë të sujim borë, cëllën e kanë ditë? Që e mërmenja, përë? E ata e kanë ditë që po bojnë gjuna. Ata e kanë ditë që po bojnë gjuna. A ma si e kanë arsutu? On, kjo gjuna është, a ma dhëna gjuna e na që i papas për në dënjeve, si këta, përën. A po, që ka intervenimi i, duon, arsutimet të loj lojshme, me a gjithë një vejkë zikon, ku dhe qoftë edhe me arsutu më katën e përë. Me arsutu veprimin e caktu më atëm. Tha është, nën, nën, do më ronë, kje në faktore të nëshmë, kohorë, vendorë, rëthanorë, të moshës, cituatës, qka dhe qoftë edhe? Qka dhe qoftë edhe? Dhe merën Jusuf në në një samë, se shemë, vëllazë të Jusufit, për një, arsye të imaginuarë, Aja është imaginua, imaginat, ju ka duk atyre nga zilia, se baba, në më thonë, e ka dhun krejt dështin të kjusufit, së po ka me i doshta. Kjo kunë imaginat, e vërtetër se e ka përgderi jusufit masofit, po, kunë maj vogël, edhe kunë maj mire, në sielje, maj kapshme, normal, mirë po, dëshunia babas nda jusufit, nuk ka qenë, apsolutisht, aja që, çao bëj që pasaj babamos pa me pa tërë, ndërsa soi më bë këtë dallim Jakubi ashtu ditë këtë drejtuat. Jo. Me pa ty në Gazilia ju ka duk. E kanë ditë që kaç po bujn. Babën kanë, me, kanë kanë babën kanë më e vërrus për zgjalli me këtë vepër. Vëllahon po e vërrosin për zgjalli. Këtë krym thodh po e buni, atë po e din, mir po. Ua ka hieshu shejtani veprimin atë. Shikoni Yusufin Alisam. Një brum teatr Yusuf Alisam kërën nga cmua dhe u provokua nga engruja në palatë. A patë mundësime e aktivizu me në pëlletën e rësotimit, i suferësën, po. Qështë jo? Ka të këqësh ka mujtë më aktivizu. Së po thonë fetareshtë, jo fetareshtë, po flasë, po flasë, po flas, në më thonë ka aspekti, i, i asoj që njerëzit e këndonë nërmalë, nërmalë. Në një aftonë kërësni me bërgë. Në në spodua, ma vëlladhe më, më bërgë, më shku pa hea. Më përshamë, ma kam shildiren, po më, më kërsnën. Shumë, shumë i ka pasa, jo. So Sa që djetëtorë thonë, se të Kjusufi, a.s. janë, janë bo bashkë, për mbi 13 rëthona rënduse, jo lecuse, rënduse, që e rëndojnë shpëtimi nga zinoja, dhe rëthona lehtësuse në rëndë zinoj, që, si kur është të thë të përka ime Rahimullah, nuk dhjetë histori një njëri që është nga cmu e që ka qenë në të një të të të rëdhënë të të si Jusuf e lësëm. E ka pas një a dy, përsi ka pas 3 a 4. I ka pas 3 a 4, përsi ka pas 5 a 6. Qishtu krejtë gazepi më mllillë. Me vërështërsu ikën nga amoraliteti. Si të Jusufi s'ka përva kja për. E po e ka ditë për gjigjënë. Te a pa vë çoj çujr kë puna, po shapo. Ja. Çfar tha? Ram bisig nu ahabu ilay mimma yad'un ilay. Ne dhod me pergjith burgush më mirë për mua. Sa që ata po më ftojnë apo? Pse kush jam se si kët përgjigje? Kush jam su si kët përgjigje? Po për tema që po ftohasim. Allahu tha, ishte i sinqert, sinqerit jam sa i ka dhënë mua. Të kishje në posu si je prit ka ja kishë mua. Diet edhe ato me 100 arsyetime që s'ke posë ora. Normal është e punë. Mirë, po. Sinqerishtit kallzon kamera, pasimi ka është kallzon kamera. Prandaj letosh me atë çdo mkotën ndonjë. Mirë, po, të Allahu është për mërsia juaj. Te Allahu jalla wala. Dini kollai thotë kompozicione, sku mu ti arab, mu fal, sku mu kollaj që punë. Vallai vjen dikush më thotë, "Hoxh, e kam çit smu, jam çështë çështë qitës çpo moj unë mbazë" thotë, "Allahu te bën mësmë gjinu." Unë i them çështot, top. Po atë krymë punë të Allahu që kja Që kja është më nëzimi kuptohet I tha Allahu pejgamberit Sallallahu salam Adini kusho pejgamberit Sallallahu në gjallë levala Adini kusho pejgamberit për Allahu në gjallë levala Dijen ato vlerët e tje Qiti pejgamberit Që i mirë kuptën të qpesh monafikat Nga sa i gjykon të me tjashtë Normal që shto, që shto duhe me bo Allahu gjellë vëllë thë, nëse ti për po imbronë dunja, fëmën ju gjahë dilu Allahe, andrëm jo me l'kijama, e kush ka me imbrojt bitë gjykimit, ti këtu gjonë avokatë, gjonë mbrojtës, gjonë asuja, e Allahu të kush i tha që shtapëtën. Përëndaj, arsëtimi i mëkatimit, dhe më thonë, është treguës i prekët nga pasimi i epshitë qeter të reguës, të nëvezër të reguës i pëst, me radhë nëse nuk a bojnë në nëmërim, është, me thonë, urejtja, ose bezdisja nga kshilat, atëton. Në njërë që si preku nga epshi, o shumë interessantë. Në në e bjendë vetën me një gjendje, që quëzotë konformitetit, e raton vetën. E ka problemë të tja bon vetën halal një varpune. Të një botër hatë të një mos se brendë dërgjegja, të një mos se vranë karakterë, nuk e vranë mos, e ka kaluat fazën kryesurët të goditës, e ka kalu. Sar vjenë dikush, me aprishtë të rezinë me këshifët, ku më këtë e këta shtabë? Pse këja rinjallë goditë të ndërgjegjës, ja sjëllë para hatinë prapë në realitetë, s'ka qefë, s'ka qefë. Nuk i dojnë ata që e këshelojnë, Nuk preferen me, na, me ata që urmën për të mindërën nga keqë. Së preferen këtë sështinë e pasë. Ka qef me nejtë me ata që ja bujnë qefin. Ka qef me nejtë me ata të zëtë pajtuar me ta. Ka qef që kjo është, pa të këtështë së mundi. Pople i salihut a lehi salam të ngozër, ersër i më argumentet qarta, e thënjau Allah, që të argumente të për një të jënë të pami aftushme, për më bidë në qëtje peganë bërë ata njerëz që kanë pasur besim te ky pejgamber, apo kuptoni? Se sa për argumente mjaftojnë çdo qënor ose falëson, ose më to saliosa. A komunti Allahu më thonë një pejgamber e ato argumente që kanë me qenë të pejgamber më janë të pamjaftueshme me e binë njëri. Me çon logjika e njeriut më gjer se sa aftësia argumenteve të shëriatit më e binë. A komunti kështu? Jo, thasi, s'ka mundsi apo. Komunsi kur kur, kur si kusë që më të çik desnë kaluar. Kur fikë drita e logjikës dhe arsyes, e pastaj njeriu i pret argumentet me hapsh. E këtu me hapsh ka kushengine valla. As në parë, as në pasuni, as në fa me as në argumente. Sngjitetai kur valla. I pangopur. Kta ishin këto të pangopur. Ai argumente ja ti s'i thësh. Ai argumente këta ja do të thush që s'doqet. A din çka i thon O Ti Salih? Alehis salaatu wasallam. Përbim ku se punë trop. Çikosh kësh i këshkëmpa, për shkak të gure, nxirri edhe peshësoni atë. Dhe, në dal piktutit, na të besojmë. Po mira bura, po çka ka lidhje me dal dhe pikë muret të Allah. Do po vlamë tetë tëm të të kres, ka lidhje me këtë punë. Amma ipshi që sot lip diku në gurë, në shkamp. Hajt ta çitë piktutit apo. Edhe sali u tha, "Unë nzi me linë Allah dal ç'i hapën." Po çka keni kërdel, me vota një kordel? Nuk duhet të më shkuti në fund të argumentit. Se mbëve që punë në të në fundë të një, qëka bënë kërë harqitënë punëtë? Do të minumë pa kapsirë ka hë njerëja më bërë. Allahu gjallë u ala u anëzirë devën. Allahu akbar. Pishë këmbit, u qashë këmbit, si kurse pë i barë këtë nonës. Dullë devëja më dhe. Mërë këllë i Allahu gjallë në gjellë u ala. Kër e panë, thanë në kë i bomë gjithë. salive që mi tha Allahu po i thët së besuat e juve ashtë ka për juve a fat mirë po, lete me suha bisu unë po ju këshillaj që ka po ju këshillaj mos e prekni këtë deve me, me të kjeqen kjo deve ka dretë një pi në pusin ton një dit e në një dit që shtuja ka do Allahu rëskën kësajtë deve mos e prekni fa karuha së që boni për shtypje kshila e Salihut a.s. edhe e therën deve në përën, e mëtën, qëka ndodhja përën? Me njëherë, pa asët një, pa asët një afatizim, me njëherë, erë dënimi e Allah u Gjellë -Gjell -Gjell dhe Gjellë u Hbërën, këru shkatruan, këru tretën, këru humbën, qëfarfa Salihut a.s. Salihut a se më këti po për dhe zitha, unë e sahtu lëkum, O lakin na e epshin, i të hëfibu në asihim. Ollaj nësatë ju këmë bëbol, po, ju së këni ngua ta që i bësh nësihatë atëm. E këni ngua epshim, që e ku i ka prua, dhe. Sa njerëzë, së këngu nësihatët të tëni, kanë për gushtë rajtë. Fëmija. Fëmija. Kur një në rritë, ka thonë, qësë në kërrej babo më shumë. Pëse së më pëngojshën më shumë? Apo, kur? Kur kanë ikë shumë Epo kur të çmëkë këtu te i tepër baba, to do të, të daka që spec spot kuptant i baba. Çasto të ka doka. Të toba. Epo kur na rritë na bën prindik, na prindikë na kuptuan tani, kanë thonë se mire kish posa rahmet e poshtë e po. S'ke çpos, kush më ngupt. Çasto ka pos gjithmonë. Çasto ju tha, pa ty nes ju ju do këron. Nuhja leh i sa më thonte. Lani këta këta këta këta druna këta këta këta. Lani këtu këtu gur. Ata atjeni se për e ta, gikësat nështë ato. Po mirë ju kërën me unë fundë, mleshin kokat, për në mershin teshën, erë kë, në një krytë. Sëmëha në Allah. Talë dhe me nuhin e sëmë. E qëfar interesi kështë nuhin në këtë asëgjë? Veqë ishte këshiluas. Unë po ju këshilaj ma, ma zbani kështopën. Mi për tha, leto hej bunën asë i hejmë. Përndaj njëri që është i pre nga kjo prejkje edhe bezdisën nga këshilët apër dhe në atë masë dhe në atë masë Allah u thotë o i dhaqilën u teqilën e khadhatu l'izzatu bil'ethem fë hasbuhu gjehannem dhe në atë masë arri njeri me qeni prejku nga epshe sa që kur i thotë ki frikë Allah u mërë bur ki medal para Allah u gjallë gjelalë hu këto fjallime si bojnë për shtypje mu ato fjallime që prejkin zamërë si bojnë për shtypje e kopni follë mburje edhe kanarie apo refuzon me me ndërmandësi këtë këshill e Allahu thot lere hasbu cehennem mjafton mjaftim me ndërmandësinë dhe rebelimin në xhenemin i të ndjesur fort Allahu na rrotë kândaj me këshillu dikush nuk është e këllajshme shpe nga hera apo ka ta dij kap akto mren apo ta dij ka re Allahu ta thot po mojm me ta dij pak nasihati se mu dij nesër kompleta apo Allahu na rrotë e a thasal ju, u lekin, le la të hejt bune në si hejt, ju jo nuk përdena ta që po i këshelojnë, andë i pasu si jepshet, nuk ka qef më japish dikur shahatim, dhe të menzi, jabuna veti, kabullit këtë punë, ku u quta shkyo, petë po më këthen, në të fazi filestare, kur menzi dola, në, kët, në, kët, në këtë fushën e kabullit, jabun kabull veti, që do një të njerëzit, e ke po, a i që për shambull, ato që fituin, Allah në rrujtë, të ishitë në derin e kam përlem një herë, një herë, djë herë a një botë normal, zina e botë normal ha një botë normal një një, një e brendë dërgjegja herë një parë dytë, mashtrimi është dolem herë një parë dytë, pas të i botë normal bilin ashtë normal sa që jashe për të madhe tjerve se s'për kuptani, për që shtë botë këpun për mëna botë e keqja kriter për me vlerësu dikët, një e k edhe me bëmohat dikush me e kshilu begi rën i vjen begi i mërzi i vjen ato prej asaj që mund përmanë në këtë pjesë shtë është se faraoni të bëzër kur Musa a.s. e kshilante faraonin nuk kje zotit ti Allah nuk kje zotit ti lej njerën i besu drejtë zotit mos i rabna njerën nuk kjeti zotit faroni u frikësua se kë këshilë ka me e trazu në dërgjeshë njerëzë ka me i veddisu më me këso zotë e qëpar bëri u këthyë në kontra këshilë aftër tha inni e khafu enjubet dhile dhina kum au enjubet hira fil ardhin fesat sërë nga fila e të nësegjarë faroni tha unë e sëpon pëngan këjnë të tl të letësat dërë faroni Ja, këllë të fulësatë danë Ama une duhet me nalë të se po kom frikë Ja u prishë fin juve Une për juve e kam Farahone Ja kësh gale që musa a.s. Pe ja u prishë këtën e fin Une, une s'pe pëngojnë Ga, ga fjallë e lirë Mus në në në isam Jo, s'pe pëngojnë mu shprejhje e lirë E musa otë Jo, më rëqfarë, une jam për fjallë e lirë Une jam Ama problemës e këj njëri se njëhni jo Unë e kuptej këtë, ja u prish fenë, ja u prish dhenën, ja u trazonër hatinë, për që ta unë e pja mshilë i gujnë këtina. Mësha Allah. Da shamir, i miletit faraoni, që kështu të ka e pëshilë në zëmë, apo? Jo që i pengon kshila për veti, po kër kjo kshilë fyrën marë për masa që e demaskojnë, ta një bajgjë për villet mirë mja mshilë i gujnë qëtina, në emërë të, Qfar loj ka uze, pe i ty njësikur se tha faraun e përë. E qfar feje Allah i repaten pasur së të faraunit që u tëtë ke faraunit për jau për ishtë fejnë. E qka kësh mu bu më keqë, se që ajo puna që ishtë në ta në të kojë. Qka kësh mu bu më keqë? Mi letë që thënin zotë ty në faraunit. E qka ka më keqë për qësa, e qka ka më keqë? Mirë po epshe, epshe po. Aja ka bu një loj, pa i tu e shmëri je globale me njerës. Ma se këtheni ma temu, e këna kry këtë punë, po e këna kry, erë mu se e këthej debatin prapë filim, kjo përë po, përë më të rasë, unë e menzi i binda këto të mi qëpeshë, përë përëm. Andaj nuk e dënë pasu si i e pshet. Ajë që është interesu, nuk dënë në si e të la, i dhamë, s'ko që e fa përë. Dhe të në të lezën, prej asaj që djetar të kam përmen, se është të reguasit pasime t Ko njeri ju, dhe më thonë, bënë veprime të caktuara, e din që nuk kanë legitimitet ato. Ose s'paku nuk gjë legitimitet, mirë po e përdor, e përdor gjendin e djetarve në kohën e ti. Qy ish për shemë o. Sëtë shumë njerëz, pej dilemave të shumë njerëzve, për mos praktikim të islamit adin cilë është kjo dilemë reale un e dinë po si që provohet po dhe shumë do të thonë dietar bashkur me buot e kanë përmend si dilem që po bëhet serioze madje ka kaluar deri në ateizëm para mëna po shkak që sa cilashta mos pajtimi dietarëve apo ihtilaf los zdin këngëngunëri këtu thot shto ai thot shto këtu sot ramazan ai nis ramazan këtu bayram këtu sot zdinë rellah e lash krejtse këtu mposh kryta po paso na mos pajtimi dietarve apo ose vet puna dietarve. Për çdo për çdo problem, do të jonë njerëz që me shpallojmë fajtorin kryesor, ata që, domthonë, ë mos le të apoin me ta. Ndunjose për herë të tretë punës ato. Të tretë punës ato. Prandaj ë Mësëpajtimi djetarëve, njerëzit, do në pasus të epshit, e përdorim mësëpajtimi djetarëve, si arsye që asë një palsë për vesë, asë ty, asë ty, për t'i grajë i vetë që për mërmënja mua, të. e po, këmë e vetë njërëm, për shambullë, mësëpajtimi djetarëve, arsye për me e fërmullu një fetvatë t'ina, masë i ka të tonë përgjohë po pak piktir, une, për këti, unë e opet për djetarë për marë, pak për këti, e format të ndryshme të arsotimit të epshit, veç epshi me konë i legjitimum, me konë me mëspahtimit të djetarëve. A është problem mëspahtimit djetarëve? Absoluti është nuk është problem. Nuk është problem. Nuk është. Pse? Nga se mëspahtimit djetarëve është në nivel në djetarëve. Mëspahtimit djetarëve nuk bjene nërë djetarët atë, nëse në, e këshimë këtë punë nërmeshtë. Pse? nga se një njështë rëndomët një njështë rëndomët pa, pa tjetër kemi komunikim kemi qasje, kemi lidhje me dikon për i ditë dikush ne ka mësu fin, dikush për në mësan për neve është më nësi qëta që ka përthojnë ato për neve është më nësi qëta që ka përthojnë ato për neve s'ka më s'pajtim për neve ka mëndim që vjen nga burimet e besushme që kjo për mu qka kom i këta, mung dijun ato. Për shambut të ndozër, <coughs> ko mës patime dhe në mikësi, a ko mës patime? Ko mës patime dhe më mikësi, në një mjekë të qështur, njëtë dhe qështur. Bële, shumë mës patim, nduët kërë të, të gjallartët, mës patime ndryshma. Mirë, pa kërë nuk e nga bukë kërëkan, dhe i sot mës mës mështë të mjeku korab tëtë. Epo? As kërkon se ka bukur ditash me ti këp gushun vet për ti hiun apo. Ky thot, po ky thotë ju, unë vetë llap për ti hi apo te për te e kuq çka pjesa çdo sporteves kërkon hiç. Apo, kso se po kërkosh me llapum. Korse po këtku na po. Am afes po. As po dini ima spaitem kornengu, kap gushun vet për ti hi fes apo. Apo. Pse? Pse mos kallojtesh me fen atë? Mos kallojti. Kush më prefen dallash, më fol keq për fen. Kusht dënenën së dëpëm? Allah i kërkush atëm. Kërkush atëm. Po shambull, dillë thuj qëka dush për fejapëm? Që ku e jetë zë bënë për kitë kohë? Që ku i hadith sësh? Qëka dush thuj? A ka liqë në dënja që dënenë? Jë, ja, Allah. Ska. A në një maskallaj të jabon me fejapëm? Edhe në fundë, në falë zotë, jabon. E që kështu të? Andaj, i bën abduberrahimullah, Ebn Abdul Barr, nga dietarët e madhë të Islamit, ka thonë me konsenzusin e pajtimin e të gjithë ulemave. Kjo është ijmâ, konsenzus qoftë sluhet me të. Ajo ka thonë me pajtimin e të gjithë ulemave është se mos pajtimi i dietarëve nuk është arsye për avamin për njëtë rendomt, për të arsye që ata pastaj me bëjë përzihdje ose me ikë nga pyetja, s'po vështojë që vllazë s'i kënë vetë. Aftë. Jo, jo, ti din këndur në vetë atëm. Mirë po, korë pështilët epshi, pështilët adresat. Këso që, rën, nuk duhet me i përdur ulemat arsye, ose ombrellë që imbulojnë vendimit të në e pësharaka Allah në rujtëm tëmë. Gjështu të pej, asaj që mund përmanin të të nëzër, është se njërë nga njërë, e... Të gdjetarët në dë një lëshimë caktumë, në dë një gjithë caktumë që nuk ja e udhim ja në arsyët. A dim në? Nuk e ja dim në atë. E merë arsyët për me folë keqë për ta, faza e parë. Faza e dytë mu përvërësë për të të në atë. Faraoni pra, për i këtën e faraoni të në. Kër Musa alesëm e mposhti me fakte në pëllatë, qka tha faraune? Qka tha? E mposhti. Nuk gjatë kumë ju kapë, Musa alesëm qka tha? Em en e khejrun min hadha ledhi huve me hin, ola jekadu ju bin. Pas përshin që jo një me shumë e mirë se kjo për. Kjo së kërkushin mas pare, edhe përshë po belban. Që është këni me nguni belbana për. Mi belbëzimi musat, a është problem në artikulim në argumentit? Jo, në bëtë, së është problem, në bëtë. Mirë po, korë njerët kanë epsh, kjo po belbën, e kjo është i zi, e kjo është i këtujit, e kjo ka për thonë kështut, e kjo... Pa, asëta i këtujen të shumë ta, për me rënu institucionin e ulemave, dietave, hoxalarve, që pasaj feje më bo, rahat, apëton, më bo, më bo, më bo rahat, kur që është dën, kërët përdojnë dëshprejhje si kërët tha kelimet u haqqin u ride biha batil fjale sakt është aja mirë po nuk sinuat me te të, të realizu të vërteta, por e pa vërteta dhe njështë përdojnë fjale të vërteta për me realizu të pa vërteta përshka këtë epshet nëse dikosh thët ulematës qënë pregambëm a është e sakt? a është të vërtetë që këmë? po është të vërtetë po unë ndonë unë më mund ndaj na pejgamera të kujsojmë hom pse po thosh që punom ama kjo është më me këllon që do më thon do më thon apo do të ata gabojnë e kush ka që nuk gabojnë po ajm unë dhe tia që i themi këtë ka gabuar ç'kë është atë pun ajm unë dhe tia që i themi të aft me jetë ku ka gabuar ç'kë është atë donkë kjo është me kjo bën pjesë edhe tek ashtimi më katë ju lemat po gabojmë na aptën e ulemat, po përshasi këriona, a po, dhe në kjo është me, me bojnë, sahi, kjo është e vërtit që edhe ulemat ga bojnë, po është e vërtit, po është e përdurën vend vetë kje, jo apëtën, një absolutisht apëtën. Ta është ka dal një, e së është një dalishtu të të ko pasko, dhe si këpur dhe të më shriju të apëtën, ose të helmuma si këpur, si, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe veç me prek të helbojnë të e udalni që se këpur dhe helmume apta e thot që ju muslimant a ju dëmonë edhe ajo është që fletë në mën të fesë dhe dhe pja mënë vetës i di shumë në botën islam dhe Bukhariu së kombe i pagabu shumë shumë breken një kitë Bukhariu në altë po atënë Bukhariu ka adithet dapta e kështë më ratënë mas nimi e mas nimi e e e e Një qëmë vjetë, u dollë, këmë në kalzu një senë që na këmë këmë qorra, në devhjem. Musliman që një mi vjetë se kanë ditë këtë radet, u edhe orë këj shpëtimtari kë kalzu. Që e ka këtë me këtë punë me kalzu që Bukhariu është njëri, Bukhariu Gaban? Që e ka për sëllim këtë punë? Që e ka për sëllim? Me rëzhu sunetin. Me rëzhu sunetin. Pa me mujtë me hinë Koran. Sitë himë Se aj që e garantën kuptimin e kuran është suneti, pa sunet. Gjana puna. Kuran është i përgjithë shumë. Kuran është i përgjithë shumë. Shumë obligime dhe detajet të obligime në suneti kia. Për qëta, për shumë, për cilë savë e ma shumë që është foljë. E buhurere në tonë. E qëka ju ka bua i shkret? Aja së dunionë që ju ka morë. Se u kumë pisavë ma fukare. Asë pozitës ka pasë. Bu... Pse e buhurere? e po pëse i ka të rëzmetu ofër tëtëmi hadithë për që ta për në me buharera vëtër e, e ta një jo kanet me pejgamberin për me hungur buk e e ka ngu pejgamberin për shkak interesit e që se farësan është pëse si kurse ka thonë e bozora, rahimullab e dietare po dëshirojnë po dëshirojnë me na e rënu dëshmin po s'kanë mundësi drej përren dëshmin me shkujës e forë dëshmija e ather për ne prekin dëshmitarët atë sahabët qëka ju ka bu e bubekri dheve që i për eshojnë qëka ju ka bu, o Allah i kurdhjo eq e qëka ju ka bu omeri kurdhjo në kuptim normal se po Allah ju ka bu omeri ja u karzu, përëndorin ja u karzu ja u kaprish në temel aftan. e tash omeri e bubekri janë problem aftan. e buarit e problem, bukaria është problem me qëka e më problem këta me qëka e më problem po nuk ozat e bubekri allah aftan. Sahi, pëse kush ka vonë që jëzat? E, e atëherë pra, pëse po qonin konë kërpo flasën për Bukharinë, si me hojë për zotin? Më Allah, mire ka, Sahi, a do, a përshë epshe, epshe që shë, me djetarë, me, djetar, me mësë pajtim, me gabime djetarëve, e qelë digën, me dhe përtu, pas të i vale, dilemëve, dëshimeve dhe epsheve, fatë këtë qështë të bu. Djetarët e kanë kan kritiku Bukharinë gjatë historisë, qandov darëkot ne atë ka thonë mirë po gjithmonë duke ruajt pozitën e bukharis çka më rëndsi çka më rëndsi apo dëmon më heq të meten para si, si, në pozitën e o, kësot, kësot, në, apo, si ta më koribon për shajulemohet për to që si zi kurjeh unë ndoshta më këshilluoftë kështu kështu apo sikur sa ata na vë për më dhan për sahabët nasik nas keman me sa problem A ma jena kunder shentrimit të persona E ta një kur vinë të imam të tynë Që i ka një dëmët imam vet A tërjo shetnim Për Zot i bujnë A ta thujnë për imam të tynë Se me dash Zot i me lëshu shi E imam me thunë s'ka me rashi Qysh ka me ju po puna? E kanë në për libra, qysh tëtë imami? A po thunë E bubekir ko ka problem E imami së është problem E kësa i thujnë? Dinë E thujnë kësa i thujnë? A te e përshepo aptë, rënimi i simboleve, rënimi i simboleve, rënimi i dritave, që njerës e gjinë rrugën për mesyre nëmën qkafit, nëmën të dhërëtetëve të saktumë, hajnë atë kërëdhën me vjedhë, nuk vinë me reflektuarë a vazhdi me vjedhë atafën, mi dhejtë me reflektuarë të në onë e dritë atafën, se në e kërën abunetë që të me i me vjedhë, jo allo, ata mas pari i shkrimi dritë atafën, E atë në i bander dhe jeshtë me kona të e thejnë, se hajnë vi e vijin të tërri. E hajnë atë, nuk vaj që të dhe që vijedhin gjepat e njerëz, jo, jo, hajnë atë më të kshirët atë që ja vijedhin fen e njerëz dhe, zemët e njerëz, e për mjë o vijedh njerëz dhe fen, e mjë o vijedh kuptimin, e mjë o vijedh njerëz dhe raport me Alangele Leona, dohët me i shkym dritët dhe të të të të të të të të të të dajmëspai tema për shkaqës këtu s'din naton. Ky po hersht, ky po thotë shto, edhe ky e kalshu ke fortë, ky u shkuë, çesë sana. Për, mir, mir, që, qëtunizm, shkuve, për? Është, më rikuj, mir bilçikë, ku që namë merrim me çta? Nëse çtu nizmi, ku kemë më shkuar apo? Të kaqzon pastaj a oshtaj fshart sinqeritetin. Gjithëpër asaj që këta më përmend se shpejt domosht është domthoni plështia dhe mungesa vullnet me bomira apo. Epshtë dëmonë, fillon edhe ato grimcat që kanë qenë, shkendijat e, e, e ambicë më bukajt, fillon me i fika topërën. Së të këtë interesantë kjo, nuk do këtë interesantë kjo, sështë kjo. Fillon dëmonë me kalume një fazë, një plëkshtie interesante, si pasu e preke se epshtë tëmonë. Gjithashtu dëmonë, se po do mi gut, mi kry, pre tre guzet epshtë dëmonë, gadishmëria për polemika, sterile, tëpa, dëmonë, me vazhdu me debate me kërg të ngaðnimit, të e përsis, të fitorës, e kështumarat, jo me gjithë vërtetin, por për me e, të regu vedvetën, vërteta dhe e vedvetja, kanë dy dalime, e, esenciale në debat, edhe në, në e, dialog mes, mes njerës vabëtëm. Imam Shafiu ka thonë, Rahimullah, kër bëjt dialog me dikon, kom qefë që ajme e qëllu, në është allonë gjurë ti, masëronë të vërtetin e përën, këte e në sinqertit e përën, ata tjiret, veç deb Vëqë më së më punu, vëqë bëna ma vetë për kërësat dushë. Ama jo praktikisht me datë dikun, debate sterile atë. Gjithashtu të në vëzër, është edhe që te pasu si epshit, prejkja nga epshit është saj pastaj vetë është i prion nga epshit, fillon pastaj me i gjikutjet me epshit. Kur dikusht i full diqka, e pat me, abo, vjen dikur në vëzëret, po ju di çaoor kose kjo ti po po po po fisë vlasvien këtu apo po i thot di kush ka kishë po m'thot se pat ke no gjithçka pastaj është me çdo të epshapo thot di me ju Zot i rahimullah shavësh me hapsh ju kanë veçme hapsh mënon me shme hapsh apo çu vet ja bën ai kujton që këtë dhunja janë të krekun peksoj smundja apo dhe fundi të gjithë është tregues se e pish është për çore mes njerëzve të tanë në familje se e pish ka është apo ton kem kanë çef apo. Apo, natë spiçë, ton kanë çef, gjithmonë ishte parahatë apo. Ky se ngon këtaj, se ngon këta. Ka probleme me zgurtë grups, me ka apëton. me një xhemat, me një shoçni, me një vën. Apo, ku gjithkohsh me çef vetin e ban, i gjin për çor grupe, grupe grupe, parti parti, çopa çopa apo. Nga sigurisht e kemi sik, rreziku i është se për çon njerëz apo. Edhe treguas i prezencës së smune se mes njerëzve është botot gjithmonë animi ka parqarja, animi ka ndarja, ka veqimi. Në familje që shtu i gjonë, apo, në shoshni që i gjenë, në gjematë i gjenë, e gjithë kënë që shtu i gjenë. Përndaj, këto e ndësot të reguës, të nësot që të reguën, se smundja e epshit e ka pushtu zemrën, dhe tash me vendimarja nuk është në doartë të zemrës, nuk është vendimarja në duartë të sigurëta, por është në duartë e epshitë nuk janë vallai përmes zbulua sken por janë për me edit hall në vetvjetës mos helbetin e na prekur mos ndoshta po bëjmë diçka namën teprit e po na duket që namën t'allahu të është e te t'allahu pasta del ketë më ndryshe apo e këtu mërot mos jetojmë për Allah entëllimin mashtrime bëhemi sinqart ti kthemi realitetet apo nga se mund t'jetë i dhur mund t'jetë pak e djegsh në ajaton po më mirë me djeg pa këto se me djegat t'allahu na rruaj atë atë këto tregueset e për ta tregues, koda shkaktor. Tu skanor bash si ashtu. Ky smui skanor bash i ka i ka shkaktar, i ka syt e veta, po edhe ka shërimin e vetë, do të vazhdoj me tatun në takimet tashme. Zoti ju shpërbëndhen dhe për durimin e treguar, Allah na ruaj nga pasim jepshit, dhe Allah na mundojë ti të udhëhequr nga besimi në Allah dhe nga mendja dhe arsyeja shëndosh. Në takimin e ardhshëm Zoti ju ndroh. Tu solle namu Muhammedin wa alihi wa sahbihi sallamun azimun kather.